Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Ma bat, Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Syarah Lum'atul Iqtidad Yang syarah oleh al al Syekh Al-'Allamah Al-Fauzan. Istima' Bapak yang punya kitab, yang tidak punya kitab diperhatikan. Sekarang kita memasuki halaman 177 yang cetakannya sama, 177 yang cetakannya sama, cetakan Saudi, yang cetakan Mesir dibuka sendiri. Seputar apa? Seputar beriman terhadap hari akhirat. Di antaranya apa? Enam atau seputar beriman terhadap perkara gaib yang sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu, azab kuburan dan juga apa? kenikmatan dalam kuburan. Maafun? Ada Wujudnya Ada realitanya Cuman karena beda alamnya Kita gak bisa menyaksikannya Maafun? Jadi kalau antum lihat orang dimakamkan Dikebumikan Dikuburkan, kok antum bongkar Ya masih utuh Gak nampak, mana? Katanya diadab, katanya ada nikmat Kok masih utuh? Kalau usapan itu muncul dari orang yang paham Gak mungkin Itu muncul dari orang-orang yang gagal paham dia memahami kehidupan akhirat alam kubur sama dengan alam dunia Sudah keliru di situ Kalau dia paham, tidak akan mengatakan seperti itu Karena alam dunia beda dengan alam apa? Kubur, alam barzakh. Walaupun kuburannya di dunia Tapi alamnya sudah berbeda di situ Paham ya? Kuburannya kan di dunia, makamnya Tapi di alamnya itu loh, alam barzakh itu bukan alam dunia Sehingga tetap tidak nampak ya, enam. Kata beliau, lihat atas itu matan bagian atas, Qala al Ibnu Qudamah Muwafaqut Din, rahimatullah alayhi wa qarsata Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam matan bagian atas itu, matan bagian atas yang di kitab wa amara bihi fi dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam Meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala Dari fitnah kebudan Dan memerintahkan Pada setiap sholat untuk minta perlindungan Iya enggak? Ketika tasahut Anda lihat. Ketika tasahut akhir Setelah Anda membaca sholat Ibrahimiyah Baca apa? Baca empat perlindungan ini Ya kan? Ditambahkan Setelah Anda membaca sholat Ibrahimiyah selesai ya? kemudian baca apa? Baca doa meminta perlindungan dari empat perkara diantaranya adab kuburan fitnah turkobor kalau anda bertanya apa sih fitnah kuburan itu apa sih fitnah kuburan itu? fitnah kuburan itu apa maknanya? as-soal, pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh mungkar dan nakir kepada si mayat paham ya? nah marakallahu fiqh man robbuka man nabiyuka madinu Siapa rabbimu, siapa nabimu, apa agamamu Itu namanya fitnatul qaber Mahfum? Nah. Yang bisa menjawab Walhamdulillah, balasannya luar biasa nikmat. yang tidak bisa menjawab Waliyyadu billah Balasannya mengerikan Seperti suatu riwayat di palu Dengan palu yang terbuat dari besi nah. Kalau seandainya teriak ya? Teriakannya itu Barakalofiq, kalau tak adanya manusia mendengar pingsan manusia yang lain. Nah, makanya tidak ada yang manusia mendengar atau semuanya mendengar kecuali satu itu Apa satu itu? Jenar manusia. Nah, itu dikecualikan. Kita lihat. Kala syeikh salaf wa wasna tabahul asharahnya dilihat baik-baik barakalafin. -baik, Istighadat Nabi sallallahu alaihi wasallam min adabil qabr. Nabi Nabi kita Muhammad S.W.T. minta perlindungan dari adat kuburan. Padahal ala anahu akun, maka ini menunjukkan bahasannya adat kuburan itu benar adanya. Diperhatikan ya, adat kuburan benar adanya. Wa ala anahu akon washabitun dan bahasannya adat kuburan itu terjadi dan ada. Wa ilah jika tidak benar, jika gak ada lamnya taat minhur rasul. Allah S.W.T. Minta nya Rasulullah Allah S.W.T. Gak ada minta perlindungan. Kenapa? Masa minta perlindungan dari sesuatu yang enggak ada? Ya enggak. Orang itu berlindung minta perlindungan dari sesuatu yang ada dan berbahaya. Kalau seadanya enggak ada, ngapain Rasulullah minta perlindungan? Jadi paham ni? Nama? Menunjukkan bahasanya ada atas kuburan itu. Maknanya Rasulullah minta perlindungan. Mami, ya, minta perlindungan dari eh, siksaan atau atas kuburan tersebut perhatikan wa amara bil minhu fi qulil salat dan Rasulullah SAW memerintahkan agar apa? agar minta perlindungan dari azab kuburan tersebut setiap kali sholat Antum baca ketika tasyahud akhir. Jangan enggak hafal. Upaya kalian belajar menghafal, menghafal. Paham ya? Mudah doanya. Eh? Nah Na barakallahu fi. Mudah doanya kan setelah antum baca Salat Ibrahimiyah. Nah, batar itu perlindungan dari 4 perkara. Coba. Apa itu batanya? Perlindungan dari 4 perkara. Antum hafal kan, Hafal? Ayah bismillah. Naam ahsan tabaraka Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzab jahannam min fitnatil <tuk ke atas> mahanya walamatun syarifatna fil masidat empat perkara berlindung dari apa para ulama fi azab kuburan berlindung dari neraka jahannam berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian berlindung dari fitnah dajjal enam kitabata hadisnya fa <tuk> fala <ke> alaihi <atas> wasallam istauzu billah min arba'in min azab jahannam wa min azab alqabr Wamil fitnatil mahnya wal mamat, wamil fitnatil masih dajal. Artinya diperhatikan, minta perlindunglah atau perlindunglah kalian, atau mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari empat perkara. Ha? Mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari empat perkara. Pertama, main ada berjahanam dari siksaan api neraka jahanam. Ngeria neraka jahannam barakallahu barangkali. Setara globalnya itu kalau batu batu dilemparkan dari atas sampai ke dasar neraka yang paling dalam paling bawah itu sab'una kharisa tu tahun. Paham ya? Itu nah 70 tahun apakah tahun-tahun di dunia atau tahun-tahun yang ada di akhirat yang jelas ngeri. Nah, barinya Abillah. Allahumma sallim salam subhaniah dalam surat kafirun. itu ha? Semua penduduk neraka dimasukkan Pulau Surga dimasukkan. Ternyata neraka bicara di situ. Neraka yang menyala-nyala yang mengerikan, ha? yang membakar manusia yang layak dan berhak dan pantas dibakar, berkata di situ. Lihat ya, apa perkataannya? Perkataannya apa perkataannya? Ha? Apa Abdurrahman? Sebelum dia mengatakan demikian ditanya dulu kan? Apa pertanyaannya kepada neraka janan? Kemudian dia mengatakan halim majid. Alratu kafiru. Eh apa? Eh? Itu pertanyaannya. Halim tala itu pertanyaannya, cuman. Nah para kalau yang sebelumnya dikenali, yaumah Allah Ta'ala lama menanya, yaumah nakul, yaumah nakul jannah, halim ta'ati. Suatu hari yang kami bertanya kepada neraka jannah, halim ta'ati, apakah sudah penuh? Nerakanya ngomong halim masih, apakah masih ada tambahan? Bayangkan neraka, alam ya. Nah para kalau kami, yaumah nakul atau takul, yaumah takul. Eh, apa bertanya itu. Kami ya, hal ini itu apa kamu sudah penuh kemudian malah nerakanya bilang, "Eh, kemudian nerakanya bilang, hal min nadzih, apakah masih ada tambahan?" Allahumma sallim salam. Ngeri barakallahu fiikum. Ikhwani fi din, azza lakum wallahu barakallahu Kemudian berlindung dari azab kuburan. Berlindung dari fitnah kematian dan fitnah kehidupan. Orang ketika masih hidup pasti banyak fitnah. Setelah mati pun ada fitnah. Apa fitnah maksudnya ini? Eh, di dalam kuburan tersebut, fitnah dengan apa? tiga pertanyaannya diantaranya tiga pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir, dan fitnah almasih masih dajjal. ini fitnah yang sangat dahsyat fitnah yang sangat besar cuma 40 hari ya jajjal berkuasa berapa hari? 40 hari tapi 40 hari itu sudah bisa menguasai banyak pasukan Paling banyak pasukannya dari kalangan orang-orang Yahudi dan para wanita. Membawa surga dan neraka. Surganya dajjal, neraka bagi orang mukmin. Nerakanya dajjal, surga bagi orang mukmin. Tertulis di antara dua la matanya apa? Nam kafara, kafir. Namnya kafara kafir. Namnya yang bisa membacanya hanya orang-orang mukmin saja. Apa Dan itu pun Disebutkan budkan hadis yang sahih. Kisahnya, abu rokyah tamim bin a'us ad dari rodi lenu dajjal sudah ada di suatu pulau di penenggu di kerangkeng, Paham ya yang akan keluar nanti di akhir zaman, lam ya. Nam kisahnya musyura ma'arufah dibenarkan oleh rasulullah saw, dijaga oleh penjaga. Siapa penjaga dajjal? Nampaklah kalau nah, fit Huh? Penjaga jajal Yang apa Yang sudah kita lewati berkali-kali Memiliki rambut Atau bulu yang sangat tebal Sampai gak ketahuan Mana depannya, mana belakangnya Nah, antum pernah dengar antum Ah, wakil Siapa itu Penjaga jajal siapa Eh, wah Jasasah Tasasah nama itu ada enggak Berada di satu pulau pulau mana wallahu alam. kata beliau kita selesaikan di bawah itu wa intinya an rasulullah alaihi wasallam amar bil min azab al kubur perhatikan itu Berhatikan. bahwasanya Rasulullah sallallahu perhatikan bahwasanya Rasulullah sallallahu memerintahkan agar apa meminta perlindungan dari azab kuburan Fadlallah على انه عَلَ عذاب واقع وحاسل ما شاء ini menunjukkan bahasanya azab neraka dan azab kuburan itu para kalau pi itu benar adanya dan terjadi minta perlindungan dari adat eh, dari apa dari ngerinya azab kuburan wah ada mukmin yang setakat itu minum dan bahasanya orang minta perlindungan dari ngerinya azab kuburan tersebut wah ada berkabir lauh wah ada berkabir lauh asbab iaitu dan ada kuburan itu memiliki sebab-sebab. Ada sebabnya kamu mungkin dapat langsung, tapi ada sebabnya. Yusibu hatal mu milih bisa babiha. Lihat ini, ada kuburan itu pun menimpa sampai orang mukmin pun kena dengan sebab tersebut. Apa sebabnya kita lihat? Fa'innahum ya ya'azabun ti kuburin. Bahwasanya mereka diadap dalam kuburan mereka. Minha diadalah riba, suka ngrumpi riba. Suka ngerumpi membicarakan aib orang lain tanpa dengan cara yang syar'i. Wan namimah mengadu domba. Ha, mengadu domba ya, namimah. Itu sebabnya di antaranya. minha ada mun istinzah minal baul. Ini penting. Penting juga nih ya. Di antara sebabnya orang yang tidak pernah bersuci dari air kencing. Maksudnya dia kencing, enggak bersuci. Dia mensucikan air kencing di situ atau bekasnya atau najabarakallah tidak tersuci setelah dia kencing maafum, nah itu termasuk sebabnya ternyata jadi orang kencing langsung pergi gitu nggak tersuci terlebih dahulu, walaikumsalam ya biasanya mungkin terjumpa ya orang-orang oh, yang awam jauh dari ilmu kadang Sopir-sopir itu ya berhenti tengah jalan langsung pinggir aja dia, ah eh, setoran gitu, Allahumma stagh al. nah padahal lihat ini antamannya antamannya ngeri Nah, jangan sampai kita eh, termasuk di antaranya wala'nya Abdullah. Nah, jadi buang air kencing, nah atau buang air besar dalam kondisi apa setelah itu dia tidak bersuci masuk juga di wala'nya Abdullah. Faqat marran Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sungguh waktu itu <coughs> Rasulullah alaihi berjalan melewati dua kuburan. Fakal caranya beliau berkata, "Innahuma la yu'adzaban." wama yu'adzabani fi kabirin diperhatikan ini sesungguhnya kedua-duanya kedua orang dalam kuburan tersebut sedang diazab dan tidaklah mereka diazab nama raka laki melainkan dikarenakan perkara yang besar diadab karena perkara yang besar sebabnya ala ketahwilah innahu laqabir sungguh itu perkara besar bukan perkara kesil, perkara yang besar amma aduhumah Adapun salah satu dan keduanya Fakana la yastabrik Min baulih, lihat ini Dahulunya di dunia, dia tidak pernah ya? Dari air kencingnya Maksudnya, setelah kencing dia bersuti. Mabun, naam. tidak bersuti Mahfum Tidak Mesutikan eh? Nah Kemaluannya, misalnya Wa ammal akhar, lihat ini Ada satunya Fakana yanshi bin namimah Maka dulu dunianya dia suka mengadu domba. Nah dahulu di dunia dia suka apa? suka mengadu domba. Fadalah <t> alaanya ada berkabriyah sulaimun. <evaluation> Maka ini menunjukkan bahasanya ada peburuan itu terjadi menimpa orang mukmin pun juga bisa. Kalau ada sebab itu, kalau ada sebabnya dari itu, besar <t�an> habitulobir irtakabah habit dunia kering. Disebabkan oleh dosa dosa-dosanya yang dia lakukan di dunia. Wakadaihikal Paulullah Alaihissalam. Seperti itu pula perkataan Rasulullah Alaihissalam. Perhatikan. Innal masyitah, layu adapik kubur ibima nihalin. Sesungguhnya si masyit dalam kuburan diadap disebabkan karena apa? Salah satu keluarganya yang meratapi. Jadi hati-hati kalau ada di keluarga kita meninggal nam jangan sampai kita meratapi dengan ratapan jahiliyah, teriak-teriak gerok-gerok rasanya nangis, sambil nyobek-nyobek saku, kemudian mukul-mukul pipi, mukul-mukul wajah jangan. Ternyata apa? Ada kaitannya dengan si mayit di dalam kuburan tersebut. Hadisnya ini sahih riwayat Bukhari dan al Muslim azza wa jalla anhu. Mayit diazab disebabkan apa? Disebabkan ratapan dari salah satu keluarganya. Meratapi ratapan jahiliyah perlu artinya nyobek kebesaku saku pukulan wajar. Naam ya, itu diantaranya antaranya. Fanihatu al-mayyit tusabbab ta'dhim. Lihat ini. Tusabbab ta'diba. Maka meratap meratap isti mayyit, nah, itu merupakan sebab apa? Si mayit tersebut diazab. Merupakan sebab si mayit tersebut di diazab. Wa sababun min asbab ta'dhimih bi qabrih. Lihat ini. Yang mana Ratapan tersebut Ratapan jahiliah ya Merupakan sebab Si mayat diadab dalam kuburannya Allahumma Allahumma, sallam Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adab kuburan Benar adanya Dan ada wujudnya Hanya saja kita tidak menyaksikannya Dikarenakan alamnya berbeda Wallah alam suhab Masallaha assalamatawal afiyat Di dunia al-akhirah Walhamdulillah alamin